Mi Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm uneție auzi-ne și ne miluiește! mi Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, Buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu ce sunt de față, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm! Să fie păzită Sfântă Mănăstirea aceasta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi pentru ca milostiv, blând și leznertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăbească pe noi de mustarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește. Auzine pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeul ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea în n vecii vecilor.